Filmbetét kivágása, szerkesztése Az előzőekben letöltött filmből nekünk csak egy rövid részletre van szükségünk, ezért a lementett filmet nyissuk meg a filmvágó és szerkesztő programunkban. A megnyitott film betöltődik a szerkesztő ablakba. Ha megbizonyosodtunk arról, hogy jó filmet nyitottunk meg, akkor az egérünkkel húzzuk át a filmet ebből a szerkesztő ablakból az idővonalunkra. Ekkor az megjelenik a V1-es videósávban. Amennyiben a filmnek hangsávja is van, akkor a hang hullám görbéje is vizualizálódik számunkra. A YouTube-ról vagy kamerából származó filmek esetében alapbeállításban a videókép és a hang egyetlen sávban helyezkedik el. Amennyiben nincsen szükségünk az eredeti hangsávra, akkor a programban le tudjuk némítani a hangot, egy új audiósáv hozzáadásával pedig új hanganyagot tehetünk alá. Ez akkor jöhet jól, ha egy zenei betétet vagy audionarrációt szeretnénk a filmünkre ráhelyezni. Most ezzel még nem kell foglalkoznunk, hiszen az a célunk, hogy a meglévő filmből kivágjuk a számunkra hasznos részletet. A videóban keressük meg azt a pontot, amelytől a szükséges részlet kezdődik. Kattintsunk oda a kurzorral, majd az idővonal felett elhelyezkedő szétválasztási korra kattintva, a kurzornál a filmet kettészelhetjük. A film kettészelését követően a felesleges részt, jelen esetben a film leválasztott első részét törölhetjük is. Ehhez a piros kerettel kijelölt részen nyomjuk meg az egerünk baloldali nyomógombját, majd a felugró boxban kattintsunk a törlés vagy a vágás opcióra. Ekkor a filmből kijelölt rész eltűnik az idővonalunkról, és a film teljes hosszát jelző időskála átvált a megmaradt hosszúságra. Amennyiben több részletet is ki kell vágnunk a filmből, akkor addig ismételhetjük az előzőleg tárgyalt filmszeletelést, amíg végül az általunk szükségesnek vélt hasznos rész marad csak meg az idővonalunkon. Amennyiben szükséges, finom hangolva is léptethetjük a képkockákat a pozíció előre-hátra segítségével, így a vágásainkat pontosabban tudjuk pozícionálni. Amennyiben szükségünk van arra, hogy a szétválasztott filmrészleteknél a kép ne hirtelen változzon meg, hanem enyhe áttűnéssel, akkor a kijelölt részt az egerünkkel megfogva ráhúzhatjuk az előző részletre úgy, hogy kicsi átfedésben legyenek. Ez az áttűnés effekt az idővonalunkon szemmel is láthatóvá válik. Amennyiben az elkészült filmrészletünk előtt és után egy fade inre és egy fade ótra is szükségünk van, akkor célszerű elkészítenünk a képszerkesztőnkben egy a filmpixel méretével azonos fekete színű képet. Jelen esetünkben a full hd és filmünkhöz tehát egy 1920x1080 pixel méretű képet készítünk. Ha sokat dolgozunk filmekkel, akkor célszerű már előre elkészítenünk ezeket a segítképeket különböző méretekben, amelyeket aztán szükség esetén egy mappából mindig előránthatunk az épp aktuális projektünkhöz. Az elkészített fekete képet nyissuk meg és húzzuk az idővonalunkra. Fédin esetében a megvágott filmünk elé majd húzzuk óvatosan azt rá. Fédoút esetében a filmünk végére helyezzük el a fekete képet, majd óvatosan húzzuk rá a filmre. Ez hasonló ahhoz, mint amikor az előzőekben két filmrészletet húztunk egymásra az áttűnés létrehozása érdekében. A Fédin használatával a film kezdetekor egy sötét képernyőből fokozatosan tűnik elő filmünk, míg a út esetében a filmünk végén az fokozatosan elsötétül. Amikor a videó képanyagával végeztünk, célszerű a teljesen megszerkesztett anyagot újból megnézni az elejétől a végéig. Amennyiben szükséges, szerkesszük tovább. Ha pedig elégedettek vagyunk a munkánkkal, akkor mentjük le a projektet. A Shortcut programban lehetőségünk van a szerkesztési projekt elmentésére, ami nagy segítség, ha időhiányában nem tudjuk egymenetben befejezni a filmszerkesztését. A mentés után nyugodtan kiléphetünk a programból. Fontos azonban, hogy a megszerkesztett film és képek mappáját, elérési helyeiket ne változtassuk meg, mert a későbbiekben a szerkesztési projekt újranyitásakor a rendszer az elmentett útvonalak alapján tölti be a fájlokat az idővonalra. Amikor elkészültünk a szerkesztési munkálatokkal, exportáljuk ki a filmet valamelyik videóformátumban. Jelenleg az MP4 és az MKV formátumok a legelterjedtebbek.